Ni onzima. Hamjambo nchini wa Skiliza Jim Radio Sanganiro karibu ni katika tarifi ya habari na na muhtasari wa habari zinayowe. <coughs> Mfanyabiashara wa Forex Jackson Simbananiye marufu kirahuatali o kutoa maithi ya subu ya la Misihi kwenye barabara avunidole imprimi imtani nyakabiga. Chama SNDDFDD, kinalani Badi, ya badhi ya wanasiasa mbao, wana watendea maovu wanachama wa vyama vingine vya siyasa. Katibu mkuu wachama hicho, akiwapia wa chama hicho kwenye uchaguzi ujao wa raisi, buwana evariste ana anashahuri na kusema kwamba jirani ni, ni muhimu. Na gavana wa kirundo na wataka viongozi wa vyama tofauti vya siyasa, wanaofanya kampeni kuendelea kuenimisha wanachama wao, juu ya mapambano dhidi ya COVID-19. Ni wakati hakuna kesi ya janga hilo inaurepotiwa mkwani humo. Kwa na mingine karibuni. Isangani Fundi mitambo ni Francois Akimana, habari kamili. Mfanyabiashara wa Forex Jackson simbananiye, marufu kirawata, aliokotwa maiti asubuhi ya lahamisi leo kwenye barabara avindolemprimeri mtani nyakabiga. Raiya tulio kuta Eniola Tukio wanasema kwamba liwa wasehemu nyingine na kutupwa mahali hapo. Baali ya, mashu, ya mashuhuda wengine waneleza kuwalite kwa nyara na watu wenye mafazi ya polisi. Alipoka mauto wa jumatano jioni aliporudi kutoka sauna ni tarifa yake Moize Misago. Na marasi ya la hali, ni chukizika wajukita imo mfureke kusana so, Katika msingi mdogo kwenye barabara Avnidola Mprimeri Awali ikiituwa Avnidola More Kando na shambala mihogo majani ya likuwa ya ya kabiga ya pili Ndipo maiti ya huyo mfanya kazi wa Forex Ilio kutuwa subuya alhamisi hii Raya huyo ambayo tumemkuta kando na eneo hilo Majira samoja na nusu subui Bada ya kondoleo kwa maiti sehemu hiyo Aneliza kuwa wa huenda aliuliwa semu nyingine kwa kunyongwa kukitumiwa kamba na badaye kutupua eneo hilo. Mimi ni kabisa. Maite yake ilikuwa katika mofereji. Hakuna jilaha dorote lila zihirika kwenye mwili wake. Ila aliwawa kwa kamba ya kufunga ndama. Hakuna hata damu ilio kuwepo. Nitha ilikuwa aliuliwa semu nyingine na kutupua katika mofereji huu. Duru za habari kutukua eneo ambako alitikuwa nyara. Karibu na ofisi ya shirika la utetezi wa haki za binadamu aprodehash zinalaza kuwa majira, ya saa usiku wakati msialisia mali huyo alikuwa anatokea katika bafu la joto maarufu sona akitembea ndipo gari nyeupe kiraya ambayo ilikuwaemo watu sita wenyewe sare za polisi wakibibili ya silaha wali mteka nyara na kumtupa katika gari hilo bada ya kumdunga kipigo mbavuni moja kati ya raia wa enew hilo anaomba uchunguzi wendeswe na pafamike waleo tenda kisa hicho na kuzidi kuomba usalama uimarishwe. Tunahomba usalama uimarishwe kwa sababu mtu wa kiwawa na kutupa semu nyingine inaweza kutia wasiwasi kuwa ameuliwa mahali hapo. Msimajwa wizara ya usalama, Pierre Ngurikie anathibitisha kwamba familia hayati huyo ilimtaka msaada wa polisi na kuwa uchunguzi taari umeanzishwa na mtu humiwa moja wa kisa hicho, tayari kukamatoa Jackson Simbananie, marufu Kirahuata, alikuwa mfanya kazi wa Forex, ambaye alikuwa kifanya kazi yake. Kwenye barabara Avenue de l'Amitié mji ni Katibu Jumbura, Septemba mwaka jana mjasiliamali huyo alikuwa alikamatwa mtaji wake wa pesa za kigeni na sarafu za Burundi ulipelekwa katika benki kuu ya taifa. Wakati huo alituhumiwa kuchange pesa bila kuheshimu sheria banki benki kuu ya taifa. Shukrani muuize Misago kwa ripoti hiyo. Sasa twende kwenye kurasa za habari za uchaguzi chama CDDFF kinalaa ni tabia ya baadhi ya wanasiasa ambao wana ambao wanawatendea maovu wanachama wa vyama vingine vya siyasa. wakati wa kampeni yake ya uchaguzi mkoa ni Rumonge jumanne katibu mkuu wachama chama hicho akiwapia mgombea wachama hicho kwenye uchaguzi ujao wa raisiana wataka wanachama wa CNDD FDD na wanasiasa wote kwa ujumla kuishi katika amani Everestendaheshimie anaeleza kuamba jirani ni muhimu tumtegeskio ana tafsiri wa na mwendetu shamadi taninga nda kumaana Abanye politike biindimigambwe ngamurumonge ndabasabe wanasiyasa wa kuombea wathi utufauti mkoani hapa rumonge na wakireketwa wazama vya kisiasa uote kwa ujumla munaoendesha kampeni ya kisiasa nyakatihizi hizi mfanye operesheni hiyo katika hali turivu mujue kuwa rais wa jamhuri atakaitinishwa bada ya kupikiwa kura ni mumoja je nyinyi hapa kwenu mukikombana mustakabali wenu utakuwa upi Wale Wanao shambulia wengine watapata hata wadifa wakua waziri Munambie jisi mkireketu wa kawaida wachama cha kisiasa Anazeweza kumushambulia mwenzie wakati ambapo Hata udumu, hata majukumu ya mkulugenzi mkuu wa shule la musingi Au mkulugenzi wa shirika lorote Kitu ambacho niligundua wanao nyanyasa watu kisiasa Ni wale ambao hawana maarifa ambao hawakuitimu shule Je kumushambulia kila yako wakati ambapo hakuna cheo chochote unachotarajiwa kupata huoni kuwa hiyo ni aibu watu wenye mwenendo huo ni wale wanaochutia vitendo potovu walizotekeleza na baadaye huwa watukimbilia uhamishoni mtu ambaye hayuko kwenye orodha ya kugombea kwa ngazi ya baraza la madiwani au huwa mponge au seneta sijatambua kinachosababisha mtu huo kunyanyasa wenzake sisi viongozi wa Zama za kisiasa tunapokutana huwa tukijadiliana tukielewana Kama munazo shudia kwa bathi ya picha zinazo sambazwa kwenye mitandao ya kijamii ndana Kwa hayo tunaitaka serikali ichukue hatu wa maridadi kwa watu hao wenye niya ya kuzorotesha usalama Demokrasia haimanishi kugombana bari Demokrasia ni kuakilisha sera za kisiasa ili wapiga kura wachagwe yule mwenye miradi ya kudumisha ndeleo ndelevu. Mue watu wenye kufuta subira na muweze kuunga mungano wa baraza la labusara lenye matumuni, ya kutowa ushauri kwa watu hao wanauzolotesha usalama wajami. Bada uchaguzi, viongozi wa vzama za kisiasa huwa wagiteuriwa huwa wabunge au kushiriki katika baraza la mawaziri. Je, kwa njini laia wa kawaida, hariko namu na ivo. Redjo Isanganiru ni kiboko yao. Ni sasa 7 dakika 28 ndani ya studio za Redjo Isanganiru habari tarifi na endila kwenye Redjo Isanganiru. Sasa tunendile na ukurasa wa uchaguzi chama uprona. Kinafahamisha kuwa tumehuri ya taifa uchaguzi. Ingepaswa kuhunyesha hadharani orodha ya wapigakura ilikuwe puka utata ote, unaweza kuibuka kutoka na nochaguzi, unautarajiwa hivi karibuni. Siku sita kabla yu chaguzi, Abel Gashasim kuwa chama chagwagasore, anaomba seni kuweka faili hii kwenye tovuti yake, ili wale wanahitaji kuitazama weze kufanya hivyo. Na mwenye kiti watume hiyo ya kitaifa yu chaguzi, nasema kuwa hitaweza kuhunyesha orodha ya wapigakura, Fishe elektorali kwa kifaransa katika uchaguzi wa mei shirini wa mwaka huu Fiyeliklaveri kazi hisi alifahamisha hayo jumatano hii Katika mkutano na waandishi wa habari wakati ya lieleza kwamba Rodha hiyo ni ndefu lakini kwamba itatumiwa na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura Tumuskilize anatafsiriwa na moize misago Na no, ukibusana yuko Naweza akakumbusha kwamba tuliwahi kutoa orodha hiyo upindi tuliandika wananchi ambao hawakuwa alijiandikisha mwaka 2018. Baadaye tarehe 7 Februari tulitangaza kuwa orodha maalum ya wapiga kura ilitolewa hapo tulikuwa katika mputano na wawakilishi wa vyama vya siasa pamoja na wagombea huru. Hakuna aliyekuja kuomba au kutazama orodha hiyo na baadaye akakataliwa. Hatuna sababu za kumkatalia pindi orodha inakuwa imetolewa. Orodha hiyo ndiyo iliyotumia katika ugavi wa hivi karibuni wa za kupigia kura. Napo sikia orodha, nafikiria kuwa ni karatasi moja au mbili, lakini orodha ya kura ni ndefu. Ni jumla ya zile karatasi za orodha za pale walioorodhesha wanachukulia kadi. Orodha zote hizo zinajumlishwa na kuunda orodha ya pamoja ya wapiga kura. Aliesiki, aliesikika ni Piotr Klaverka Zehise mkuu watu mehuri ya kitaifa ya uchaguzi na mtafsiri wake ni Moise Misa Goga. Vano wa wakirundo, anawataka viongozi wa vya matofauti vya siyasa wanafanya kampeni kuendelea kwa ilimisha wanachama wao juu ya mapambano thidi ya COVID-19. Uh, kwa kuwa bado hakuna watu wanao kwa, kwa sababu bado kuna watu wanaosalimiana kwa kugusana mikononi ama wakibusiana hata kukumbatiana netberi mtabazi anatoa wito kwa wakazi wa Kirundo kuheshimu hatua za usafi zilizochukuliwa ili ya janga la corona Hata ikiwa hakuna kesi ya COVID-19 mkwani humo, pia anasifu mipango ya watendaji wa kibina adamu katika mapambano dhidi ya jangahili katika vipindi hivi vya kampeni za uchaguzi mengi zaidi na mwenzetu anyesi na omagaze kutoka kirundo. Kama anavyo famisha nzitunga luwi mganga mkuu wa mkoa ni kirundo. Hadi sasa hapa mkoa ni kirundo hakujonekana kesi hata moja ya virusi vya COVID-19. Na hadi sasa hafya ya watu miya moja kwa sehemu mbali mbali mkoa ni kirundo. Ili wafatiliwe na waganga mda kwa mda wa siku 19 ni nzuri. Na miungoni wa watu hao, sabini na tatu, ni wafuasi wa Ezebia. Wote wakiwa wamewe kwa hapa tarafani kirundo. Aletri Ben Mtabazi, governor wa mkua kirundo, anawatakia viongozi wa vya mavitofauti vya siyasa, wanaofanya kampeni kuendelea kuelimisha wanachama wao kusiana na COVID-19. Hayo anayatamka kwa kuwa bado sasa kunaonekana mkoa ni Kirundo watu wakisalimiana kwa kupeana mikono hata kwa kukumbatiana. Mtabazi anawaomba raia kuheshimu hatua za usafi zilizochukuliwa ili kuzuia janga hilo la corona. Kiongozi huyo anapongeza pia kazi ya wale wanayofanya kazi za kibinadamu ili kusaidia watu waliokuwa katika kampeni tofauti za uchaguzi kwa kuwapa vifaa Kwa vina wasaidia kupiga vita janga hilo la COVID-19. Toka kirundo, anyesi na umagaze kwa niyabaya radio, isanganiro. Ya manamke. Katika ukurasa ya husu mwanamke kwa sikeleo, mwanaume ya najuku muhimu katika kukuza haki za wanawake kama vina na baadhi ya wanawake wakazi wa tarafa ya gasogwe mkua ni muhinga. Wanatua mfano wa kiongozi wa tarafa hiyo ambaye am, wamempa zawadi kwa sababu wanawasaidia kupata haki zao. Wanahake wa wa hawa wanaongeza shukrani kwa ushujaa wa mamlaka kwa sababu haki za wanawake zinaheshimiwa katika tarafa ya Gasogwe kiongozi wa tarafa hiyo Jean Claude Barutwanayo anasema kuwa amekamilisha kazi zake za, na jukumu lake la kutimiza hadi kwa wale waliochagua mengi zaidi na mwanazetu Vestina Butoi katika ofisi ya kiongozi wa tarafa ya Gasogwe kuna picha juu ambayo yaliyoandikwa maneno yafuatayo kiongozi mwema Sisi wanawake wa tarafa Gasogwe kuwapongeza kwa kuwa kurejesha kwetu haki zetu. Mungu wako. Hii ni zawadi aliyopewa na wanawake wanaoishi katika eneo hilo mwaka 2019. Mmoja wa wanawake kutoka kijiji Masasu katika tarafa ya Gasogwe alisema kuwa zawadi hii amepewa shukrani kwa kuhusika kwake katika vita dhidi ya ndoa haramu. Adijandinze Meshi ni mmoja wao. Mwanamke huyu anaongeza kuwa hivi sasa kutoka na muamuko ulio tengenezwa na msimamizi wa tarafa hiyo, wanawake wanapendezwa sana na vama na kwa hivyo, uwezo kwa kujiendeleza kwa andani ya familia yao. Kama vinavyo semu na Josiane Nsengimana, walipongeza wali kiongozi huyo kwa kuwa misada, watazamaji na muanamuke pamoja na mtu ambayo sikesi kwa wale ambao kabla yake. Kiongozi Jean-Claude de Bartonayo, anasema kwamba amemaliza kazi yake tu na jukumu la ila kutimiza ahadi kwa wale waliomchagua. Jean-Claude Barutuanayo anawataka wenzake wachukue jukumu lao kamili kwa kumtumikia kila mtu bila ubaguzi. Asante kwa kovestine Butoi na ni kwa habari. Hii ambapo tunafika mwisho kabisa wa tarifa ya habari ila kwa wale ambao mkweza kutufuata tangu mwanzo wa tarifa ya habari tuafamishe tu kwamba mfanya biyashara wa Forex Jackson Simba Naniye marufu kirawataa aliokotwa maiti ya subuhi ya Juma hii kwenye barabara Avenida de la Premieri mtaani Nyakabiga na chama cha si NDDFD kinalani tabia za baadhi ya wanasiasa ambao ya maovu wanachama wa vyama vingine vya kisiasa hayo amefahamishwa na katibu mkuu chama hicho akiwa pia mgombea wa hicho kwenye uchaguzi ujao wa rais Evariste Ndaheshimie katika kampeni na anashauri kuwa jirani ni muhimu sana na huko mikoa gavana wa mkoa Kirundo na wataka viongozi wa vyama tofauti vya siyasa wanaofanya kampeni kuendelea kuelimisha wanachama wao juu ya kampeni dhidi ya, ya mapambano mapambano kumdhalididi ya of covid 19 ni anawataka na ni wakati ambapo kumradi hakuna kesi yoyote ambayo tayari imesha ripotiwa katika mkoa huo wa Kirundo ambaye gavana huo Triber naongoza. Asante sana nduko wa sikilizaji. Nishkuru pia Funimitambo, Fransuakima na Didi Nionzibam. Somaji wa tarifahini wa takiju nijema kwa herini.